God och välkomna tillbaka till Godmorgon Vänster. Jag heter Lander och är tillförordnad chefredaktör på Tidningen Flamman. Jag har en panel med mig idag som jag ska presentera alldeles strax. Först ska jag säga att Folkräkelsen Skiftet sponsrar det här avsnittet av Godmorgon och De tycker att det är lätt hänt att man glömmer Europavalet som ju inträffar nu om två veckor den 26 maj. Och därför har de målat en nationell aktionstag tillsammans med jordens vänner, momentum, klimataktion, tillsammanskapet, fossilgasfällan och mer mänsklighet. Och tillsammans med de här genomför de tre demonstrationer i Malmö, Stockholm och Göteborg den 19 maj under parollen Ett Europa för alla. Och då står man upp för klimatet och mot rasismen i Europa. Och om du tycker att det verkar intressant så anmäl dig gärna på Skiftets Facebook-sida och säg att du kommer. Och sen så kommer du gärna också då. För att det ska bli riktig utdelning. Um, gör det. Europavalet är ju lätt att glömma och kanske lite tråkigt och så men det är ganska viktigt. Så um, gör faktiskt det. Tack så mycket för skiftet. Um, jag vet inte om det kommer en länk här men om det kommer en länk här så, så så gör det så kan vi titta på den. Um, ja vidare till panelen. Idag har vi... Två nya namn i soffan. Mm. Eh, Henrik Malvråd från eh, Ung Vänster. Ja, Välkommen. Välkommen. Du har bjudit in dig själv lite grann. Ja, jag <laughs> tänker det. <laughs> Faktiskt. Det tycker jag, tycker jag var rejält gjort. Ja. Eh, och så har vi Valdemar eh, Möller från tidningen Syre. Ja. Hur är det? Få, få, får jag säga att Syre är en vänstertidning? Eller är det så? Är det lite känsligt? <laughs> det kan du säga. Heller kan säga hellre frihetligt grön tidning. Frihetligt grön. Mm. Mm. Men ni är liksom lite systemkritiska ja. och så i alla fall. Absolut. På, på vårt spektrum. Eh, och så tack. har vi ett, ett, ett, ett gammalt namn höll jag på att säga. Men, <laughs> men Beatrice Rindevall från Supermiljöbloggen. Yes. Som också skriver ledare i ETC va? Yes. Eh, och du har varit här innan. Det har jag. Åtminstone någon gång. Kul att ha er här. Hörrni, vi ska eh, dra igång direkt innan jag pratar för mycket om andra saker. Eh, som sagt, som skiftet har påpekat, det är ju snart EU-val. Idag är det den vad är det för datum? Tionde. Tionde. Ja, tionde, så det ger oss 16 dagar då till, till valet, strax över två veckor. Eh, och nu har ju valrörelsen så smått eh, dragit igång. Den var ju lite seg i starten, som det brukar vara med EU-valet. Men nu är den igång, det har släppts valfilmer, affischerna är uppe, partiledardebatter och så vidare och vad man kan se tycker jag är ju att det är rätt mycket klimatet faktiskt. De, de, de har engagerat sig lite i detta eller identifierat kanske att, att det finns någonting att vinna där. Så jag tänkte vi skulle prata om det Liksom, vad har EU egentligen för, för påverkan? För vi vet ju att EU är en stor utsläppare liksom, förstås, det är en stor, stor eh, gemensam ekonomi som är ganska beroende av kol och så vidare. Men vad kan man egentligen hoppas på att EU kan åstadkomma för klimatet? Jag, jag är ju ganska pessimistisk. Ja. <laughs> jag, eh, jag, jag var i en debatt igår och pratade om just klimatmöjligheter för EU. Och jag är, tror ju liksom, jag hoppas ju att EU kan i alla fall ta bort Kina egna utsläpp. Liksom. Att man bara kan, så, om man bara slutar vara boven från EU-nivå så alltså, kan vi andra liksom försöka lösa den här situationen. Jag tänker på alla, alltså, EU har ju jättestora ny, alltså, nya investeringar, till exempel fossilgas och sådana här saker. Och det känns så himla omodernt. Liksom. Alltså så vi har liksom de här klimatmålen som måste nås inom typ 11 år. Och det EU gör att spendera liksom tiotals miljarder euro på att bygga eh, ny infrastruktur för fossilgas. Det känns liksom så om man bara, ska backa in i framtiden? Liksom? Så jag är ju jag är ganska pessimistisk. Liksom. Jag tror mm. inte att EU har så mycket att komma med. Liksom. Mm. Ja, jag är också väldigt pessimistisk. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, alltså, till att börja med så borde vi sluta subventionera fossila bränslen och eh, det borde införa sanktioner mot de länderna som inte når upp till klimatmålen. Mm. Men samtidigt så har vi ju EU att jobba med. Liksom. Jag vet inte om vi har så mycket andra alternativ, tyvärr. Men ja, också mm. väldigt pessimistisk. Mm. Alltså, EU skulle ju kunna göra jättemycket. Det beror ju helt på vilka vi röstar in. Mm. Det finns ju genuina, eh, genuint engagerade och kunniga personer som sitter där, som kämpar för de här frågorna. Eh, och sen så finns det liksom kolgubbar eh, som sitter där också, så det är en ständig fight mellan dem. Eh, det är jätteviktigt som sagt, vilka, alltså, individval, individvalskampanjen kan man mm. säga. Vem, alltså vem, vilken person, vilka personer vi röstar in är superviktigt. För det som eh, man personligen är engagerad i, när man mm. kommer in i EU har man jättestora möjligheter att, pursue, liksom, mm. att gå efter. Så om man röstar in folk som är genuint engagerade för klimatet så har vi väldigt mycket eh, större chans att kunna komma framåt där. För så är det lite parlamentet jobbar, liksom, att parlamentarikerna kan inte riktigt göra allt som EU gör utan man engagerar sig i några få ja. frågor mm. egentligen, som man är särskilt intresserad av. Ja. Och mm. i övrigt så röstar man ungefär som sin partigrupp. Mm. Um, så att, Sen får man också, om man då är intresserad av eh, var de kommer att rösta i andra frågor eh, så kan man ju kolla hur partigrupperna röstar. Mm. Det kanske är lite överkurs för, för folk, men EU är ju så sjukt viktigt. Så att det, det tar väl ungefär 20 minuter kanske att sätta sig ner och bara googla fram en kandidat som är mm. tillräckligt bra och eh, som sitter i en partigrupp som röstar liksom ut efter de värderingar. Mm. Mm. Eh, så 20 minuter jag tycker kan man lägga. Lite, Jag tycker också att det är liksom lite... Jag tycker att diskussionen om eu valligt präglas ganska mycket av det här. men Jag har redan sagt det, att det flera gånger, bara den här sändningen som har pågått i 7 minuter att så här, det är lite svårt att hänga med, och det är kanske inte så spännande och så. Jag tycker att man. På något sätt så ursäktar man ju då att så här, inte faktiskt lägga 20 minuter på, på att googla för att det är så här oh, EU är så svårt att förstå och ingen vet riktigt hur det funkar. Så man, jag tycker kanske inte att man behöver veta det, man kanske inte behöver veta exakt liksom hur kommissionen förhåller sig till parlamentet Nej. för att kunna tänka det är klart att det är bra om det är någon som är vettig liksom, mm. som, som blir inröstad. Mm. Jag skrev idag eh, en ledare, eller den publiceras idag, jag skrev den här häromdagen, eh, Det jag förespråkar att, att EU faktiskt kan vara lite bra för klimatet just eftersom det är lite överstötligt odemokratiskt. <laughs> Whoops. Um, är, är, är jag galen? Nej. Uh, jag, jag, jag tror lite. Nej, mm. jag ska inte vara. Jag tror, jag tror bara det, det stora som jag tycker är kring. Um, alltså så problemet tycker jag i grundbulten är ju, är ju att EU inte är till för att hjälpa oss. Liksom, utan eh, hjälpa de här 20-30 000 lobbyisterna som finns i mm. EU-parlamentet. Mm. Liksom. Och jag tror absolut att EU kan ha äh, jätteambitiösa klimatmål. Nu vet vi att deras klimatmål som EU har själva har satt upp är ju för låga, liksom, och ingen når ens de för låga målen. Liksom. Och, och det är liksom, jag, jag tror ju att det är liksom grundbulten i EU, alltså EUs liksom hela grundfördrag och vad man prioriterar de här. De här kommer alltid stå liksom i stäv med framförallt typ kapitalintressen. Mm. Och det är det här tror jag som blir. Alltså jag tror ju verkligen att om man ska få EU att, liksom att göra någonting så är det ju att tvinga EU. Jag tror, ju, jag tror ju på stora, större folkrörelser. Jag tror ju på att. Liksom, Göra kol olönsamt genom mm, att stänga mm. ner kolnätverken liksom. alltså, i, i massa aktioner. Det tror jag är en, en bättre strategi mm. att liksom tvinga EU att gå med på saker än EU-parlamentsvalet. För det känns väldigt. Eller jag blir alltid så himla så. När det är så 20, Även 20 vänsterpartister hade haft svårt att påverka EUs inriktning. Liksom. Mm, mm. Alltså om alla, om Sverige ja. bara skickade vänsterpartister ja. till Europaparlamentet så skulle de fortfarande bara vara några stycken. Liksom. Mm. Mm. Eh, men hur, hur... Alltså, EU är ju också en gammal, en gammal kol- och stålunion. Liksom. De, det är ju, som du säger, liksom, själva projektet är ju att främja frihandel liksom, och, och fossilindustrin i, mm. i någon mån. Mm. Är det liksom strukturellt omöjligt att EU skulle kunna göra något bra eller beror det bara på att det sitter fel gubbar i kommissionen och parlamentet och rådet? Jag, tycker, alltså jag, jag, jag ser inga problem liksom, med, med det, alltså den bakgrunden. Det handlar ju helt om hur, det är också en gammal liksom mm. om man pratar ut efter så och sen så om man ser hur de nu behandlar liksom, folk som vill försöka ta sig in i Europa så har man gått ganska långt ifrån den gamla grundtanken också. Mm. Jag, jag ser jättestora möjligheter och potential och EU har också, de, de jobbar faktiskt med klimat och miljöfrågor på ett ganska starkt plan utifrån vad jag tycker. Sen så är de ju väldigt långt ifrån vad de borde vara. Mm. Men om man kollar på liksom sammanslutningar i andra delar av världen så finns det ingen som ligger så långt fram som EU. Mm. Så det som jag ser som en positiv grej med EU är att de faktiskt ändå höjer den lägsta nivån. Det finns... De har precis kommit med nya energiregler eh, som säger att man ska liksom mer, ha mer flöden av energi mellan länder. Och det handlar väldigt mycket om att just fasa ut eh, liksom kol och, och gas för att kunna eh, folk med förnybart eh, och, och liknande som satsar på det ska kunna föra vidare det. Mm. Eh, det, det tas beslut som är väldigt viktiga. Liksom tågbeslutet är kring att vi nu ska göra det lättare för tåg mellan länder som ska det tar ju lång tid för EU liksom. Men det är ändå så här, det behövs ju komma till och jag tror inte att vi skulle, mellan länderna kanske gjort det så himla mycket snabbare om vi inte hade EU liksom. mm. Mm. Vad tror du Valdeman? Ja, men alltså EU behövs väl någonstans men jag tänker att vi kan ju inte bara flytta oss på EU, vi måste jobba på många olika nivåer mm. samtidigt. Ja. Uh, och uh, ja, som sagt, EU kanske kan förutveckla framåt något, men det går ju verkligen med myr i steg, liksom. Mm. Uh, och vi har ju inte den tiden, tyvärr. Nej. Är det så att EU liksom i, i, i rent <coughs> strukturella former är liksom för långsamt för att, för att hinna svara på liksom nu, har, nu är det inte som att det här med klimatet är något nytt, liksom. men, mm. men det, kanske, det är ju uppmärksammat på ett sätt som det kanske har varit en gång tidigare, men, men egentligen liksom i historien har det ju sällan varit så här mycket uppmärksamhet kring det. Liksom. Mm. Men, men är det så att nu när vi ändå liksom många har vaknat är det så att EU liksom är för långsamt att man sa beslutsprocesserna är så himla långa? De ska ta fram ett förslag och sen ska de skicka det. Sen ska de skicka det göra en rapport och sen ska de skicka det fram och tillbaka. Sen ska de göra ändringsförslag och sen ska kommissionen och parlamentet komma överens. Mm, mm. Alltså är det ett problem i sig? Att man inte bara kan säga nu bestämmer vi det här, nu slutar vi med kort. Alltså det är ju den, den Men om vi pratar om tio år, ah. alltså om EU skulle besluta att vi ska sluta med koll så skulle det ta tio år. Bara att få till det beslutet. Liksom. Mm. mm. Ja det är ju den demokratiska processen som är långsam och det ju, måste man ju hela tiden väga mot varandra liksom, men... Eh, om man av vänstern säger nej till demokrati? <laughs> det är för långsamt. Alltså jag, jag tycker inte man ska glömma alltså, alltså det som jag sa förut att EU är ändå den lägsta nivå. Mm. Allting som sker inom medlemsländerna kan ju gå mycket fortare. Så att jag håller helt med dig va, om att vi behöver jobba på alla olika plan. Mm. Men det som ju som jag ser, är ju det positiva i det här. Jag mm. säger inte att det är de som kommer gå i framkant och se till så att, alltså globalt kanske de gör det, mm. men inte de som kommer se till så att vi når liksom här, hälften till 2030 eller 0 beroende på vilken forskare man pratar med, men borde vara. Eh, utan det, det, de kommer se till så att eh, den lägsta nivån höjs. De länderna som inte vill vara med på tåget måste ändå gå med. Liksom. Mm. De kan åka sist i tåget, men de är med i alla fall. Ja, men de måste med vara med. Ja. Liksom. Mm. Ska vinna vi med en grej till? Ja, jag tycker vi gör det. Jag tror att du var med på ett seminarium här häromdagen Beatrice mm. om just EUs klimatpolitik. Och då var det tankesmedjan Arena Idé som släppte en rapport som bland annat handlar om att ett av problemen med liksom att föra en klimatpolitik som är, som är det man brukar kalla offensiv. Alltså liksom kraftfull eh, är att det är väldigt lätt hänt att det blir vanligt folk som får ta smällen. Liksom. Höjer man eh, bensinskatten så, så är det ju folk som kör bil som får liksom, lida för det och att det i sig är ett problem för att genomföra liksom, stora, stora förändringar. För då blir folk sura och det är ju ingen politiker som vill att folk ska bli sura. Exempel, Emmanuel Macron försökte höja bensinskatter i Frankrike och då började fransmännen slå sönder Paris. Det handlade väl egentligen inte bara om det? Nej, men... det var extremt förenklat. Av <laughs> Det, Tanke på detta. det som jag sa eh, under seminariet som jag försökte tycka på, det är en jätteviktig fråga, den sociala frågan är fråga om klimatpolitik och miljöpolitik, men jag tycker att det är fascinerande att det nästan alltid lyfts i just klimat- och miljöpolitik, hur det kommer gå ut över vissa grupper, eh, till skillnad från vad väldigt mycket, liksom, det är väldigt sällan jag tycker man hör den diskussionen i, i andra håll, och när man väl tänker den tanken så är det extremt få som också tänker tanken att klimatförändringarna kommer vara sjukt mycket värre för, alltså det, vad händer med alla de som vad händer med dem i Mosambik nu, liksom, som mm. typ har blivit av med sina hem? Mm. E, alltså konsekvenserna av eh, klimatförändringarna är större än kolarbetarens jobb i Tyskland. Mm. Så, så är det mm. liksom. Ja. E, vi behöver få med folk, men det handlar ju om att stärka en välfärd. Det handlar ju om att lyfta en lägsta nivå, det tycker mm. jag att generellt sett Sverige är asdåligt på också. Så det, om det, är, det finns ju det här bensinupproret nu, mm. vilket jag kan. Bensinupproret som är då liksom en, en Facebookgrupp egentligen mm. Va? Mm. som är eller i alla fall kärnan i upproret mm. där som har som fått 150 000 medlemmar eller något på några dagar och de, de vill att bensinskatten ska sänkas, mm. helt mm. enkelt. Mm. Och man kan ju se det som, det finns ju väldigt många som, som har liksom genuint behov av bil och som inte ha råd att köpa liksom, den, den mest smaka, alltså en elbil. Liksom. Eh, och sen så kan det säga att det är inte är 150 000 personer. Utan det är väldigt många. 150 000 eh, användare ja. har... Ja, nej det spelar ingen roll. Alltså, jag menar mer att det är inte så många eh, där alltså, som har det behovet, som nej. är så utsatta. Eh, utan ganska många som är med i det här är nog personer som faktiskt har ganska gott om pengar och eh, kanske inte har liksom, mm de problemen egentligen utan har mer en ideologisk grund kring mm. eh, det mm. de vill. Eh, men eh, oavsett det så handlar det ju om att eh, den svenska politiken måste ju täcka upp för personer so som inte har råd. Liksom. Mm. Det är att höja, alltså, höja välfärden, mm. det är det som vi behöver göra. Ja, jag håller helt med dig. Alltså, eh, jag tror att folk skulle acceptera en ganska radikal miljöpolitik om, om vi samtidigt höjder välfärden. Liksom. Eh, eh, och sen också, om man ser ut ur ett perspektiv så är det ju liksom eh, de fattigaste som drabbas av klimatproblemen, mm. eh, så att eh, eh, det handlar ju om rättvis också. Mm. Mm. Jag skulle ju säga att jag bryr mig om klimatfrågan för att jag är socialist, för att jag vet att det här är en planet som har blivit fackad av en liten, liten, liten mängd. Alltså så, klimatförändringar är ingenting vi har gemensamt beslutat om. Vi fick aldrig så 1980. Alltså, Okej, okay, vi kan antingen gå in på en väg av fossil energi eller liknande. när. Då har vi omröstning om Exakt. Om för att När de stora bolagen också visste vad konsekvenserna skulle vara. Alltså så, det är inte, de, alltså, källorna de här har ju vetat vad de globala utsläppen skulle stå för. Så att Jag tror ju liksom att jag tror ju verkligen att det här måste vara ett så. Vi måste bygga om hela samhället i sig. Liksom. Och jag, jag tror ju på att man ska erbjuda alla liksom så, ekolarbetare liksom, pensioner. Man säger så, antingen om ni är till gamla så kommer vi kunna pensionera er. Eller så kommer vi erbjuda omskodning. Liksom. Alltså typ som Spanien har gjort på ett, mycket, på ett väldigt fördelaktigt sätt. Liksom. Och så här skulle man ju kunna jobba med fiskare i Östersjön. Liksom, så. om vi, Torsken verkar nu inte vara någon stor inkomstkälla. Då kan vi säga så, Nej, men alla ni vi erbjuder pensioner att ni inte behöver fiska mer, liksom, men så att alla har ett levande. Liksom. Och jag tror ju att om man kollar typ landsbygd. Alltså vi har ju inte fler busslinjer idag än vi hade för 20 år sedan. Alltså så, det som händer är ju att man också gör det svårare att vara biloberoende liksom. mm. Och jag tror ju mycket mer på kollektiva lösningar av men så, ja, men att man åker buss men man har också kollektiva bilpooler som, är, som det finns att man vissa när man har vissa behov för en bil eller liknande. Och då hade det varit mycket lättare också att kunna ha elbilar som i dem, liksom så. men jag tror, jag tror verkligen inte på att, eller så, jag tror att man tappar stöd för klimatpolitik när man inte inbjuder vanligt folk. Och jag tror också att det är dåligt för vanligt folk om man bara lägger på en köttskatt till exempel istället för att systematiskt bygga om hela jordbruket så att man har mycket mycket mer vegetariskt. Liksom. Mm. För att det kommer bara vara så då att folk på Östermalm kommer fortfarande käka kött och sen kommer alla andra få ta mindre. Och sen, eh, men, men, eh, men som sagt, jag tror verkligen bara systematiskt kollektivistiskt, alltså det kommer inte gå annars. Mm. Alltså, vi ska lämna den här frågan för vi pratat om den alldeles för länge. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare till, till eh, Vänsterpartiet som ju hotat med att fälla regeringen hela tiden gör Jonas Frästet Det han. han nästan inte med i tv en enda gång att säga Vi <laughs> kan väl börja med dig som är liksom lite fart i målet. <laughs> har du några insider tips? Har, har några insider -tips. Kommer, kommer han göra det? Jag ska inte Nej. säga, det är inte Jonas Frästet som bestämmer, men, men ska, kommer Vänsterpartiet göra det? Jag hoppas att de kommer göra det de har lovat att göra mm. och, eh, och det, de har ju gjort det historiskt sett förut. Liksom. Det, finns ju, det, det finns ju exempel på när man har gjort det, liksom. om man kollar liksom, men, till 90-talet om man fällde eh, på grund av en strejkrättsutredning den gången. Nu är det ju men, med LAS och marknadshyror som man har satt upp som, sina, liksom, som de kallar det, röda linjer så, mm. så det här är hit men inte längre. Liksom. Nej, jag hoppas verkligen att man genomför det som man, man lovar. Liksom. Jag tror att det hade varit skadligt annars för ens förtroende. Sen eh, kan vi ha ja, jättemycket mer åsikter om att ja, strejkrätten borde vara det. Och jag vet att om man frågar folk, vissa människor så borde man ha fält regeringen för länge sen. Men jag tror att de kommer genomföra det som de säger just nu. Och vad tror ni som inte är målet? Ja, jag vet inte, men det känns ju som att det skulle vara sjukt ostrategiskt att säga det hela tiden om man inte är mig in allvar. Men man kanske hoppas på att, eh, på att man aldrig behöver komma dit utan mm. att regeringen backar först. Jo, det är... hoppas han väl. Det skulle ja. jag gissa att han hoppas, jag <laughs> har Alltså jag tror inte att det något, finns något beslut nu om att nu vi kommer fälla regeringen eller vi kommer inte fälla regeringen utan det, det är ett hot och det mm. är ett strategiskt hot eh, som handlar om att liksom, ja, säger inte att hon, att hon tror på honom mm. eh, och om man inte tror på Sjöstedt då, då kan man ju fortsätta med den här politiken och då kommer ju då förställas, ställas liksom och Välteborg då få ställas, liksom mm. då får ställas inför läge. Um, och då handlar det ju väldigt mycket om vilka krafter som, som finns där i toppen och, och tar de här besluten. Mm. Det, är, det är många partier som har hamnat i samma läge. Mm. Uh, alltså alla partier nästan. Uh, det är några lucky few som inte har hamnat i sånt här läge där man har jättestark liksom, opinion från vissa från inom partiet och vissa håll som tycker att det här är inte okej, okay, så här ska vi inte göra. Uh, samtidigt som man kollar på alternativen. Men vad händer då om vi, om vi fäller regeringen? Mm. Kommer liksom vänsterpartiet vara de som har skapat kaos? I, i, alltså det, det finns ju... Och, och vad blir alternativet? Kommer det bli bättre eller kommer helt plötsligt så här Moderaterna KD och Sverigedemokraterna få ta makten efter det? Alltså det? Det finns ändå alla de här olika aspekterna. Vad, är, vad, vad, är, vad blir nästa steg då? Mm. Eh, som man måste resonera kring och då måste vänsterpartiet fundera på eh, om, om, det är det som, om det är värt det. Mm. Mm. Men om man nu tyckte att det här var en linje, hade man inte bara kunnat säga nej när regeringen bildades då? Sparat folk en massa tid? Kanske fått en mk regering direkt i och för sig. Det men... det som mm. var rädslan. Ja, men förhoppningen var väl att de aldrig skulle gå så långt så att de mm. skulle triva igenom det här. Och det vet vi fortfarande inte. Det... Det ska utredas nu och så får vi se när det blir klart. Och, liksom. mm, och man får ju se hur förslaget blir ja. liksom rent konkret ja. också. Även om utredningen ger en ganska, ganska bra bild. Mm. Mm. Men det är, det är ett pokerspel. Mm. Det är som bluff eller sin mm. mm. jag tror också att man tänker, alltså, en av de svåra sakerna är att man vet att i lastfrågan har man ett stöd från LO mm. som man inte har i stökretsfrågan. Vilket också är helt sjukt att LOs ledning kan gå med och driva inskränkningen i strejkrätten. Eh, med argumentationen, det hade kunnat varit värre. Eh, så, eh, men, men, men jag tror att det tror jag är en av deras tankar i att man sa, men vart var kan vi finna folkligt stöd för att kunna eh, fälla en regering eller liknande. Eh, så, men nej jag tror att det är absolut väldigt svårt, framförallt med en socialdemokrati som älskar att köra chicken race mot framförallt Vänsterpartiet. Mm. Där man är bara så, ja men... Äh, alltså så Där man okej, okay, följ oss, fäll oss, fäll oss då. Då. Så, Vill ni hellre ha det vill ni hellre ha mm. MKD? Och så kör man hela vägen in i, in, in i kaklet. Men mm. jag tror ju också på att alltså så, rent historiskt sett så har det inte gått bra för vänsterpartier både sossar och vänster och, liksom vänster och socialdemokratin som till slut alltid bara går med på saker och ting. Mm. Eh, för till slut så hamnar man i situation där man frågar sig varför Ska vi rösta Ni är ju bara samma skrot och kon, liksom. mm. Så jag tror att det är essentiellt för Vänsterpartiet att till slut också sätta ner foten. Mm. Jag tror att det, det blir extra viktigt nu på något sätt också i och med att eh, sociala har gått så långt i ut att mm. verkligen markera på något sätt. Att eh, de inte ställer upp på vad som helst. Mm. Mm. Yes, ni eh, lite lite tid kvar. Jag tänkte att vi skulle hinna återgå till EU-valet. En liten snabbis. Eh, vi har ju som sagt nämligen fått äh, valaffischer och äh, valfilmer från, från äh, diverse partier. Äh, jag har framförallt roats åt, äh, åt Moderaternas valfilmer som kommer i veckan som är någon slags absurda sketcher där toppnamnet Thomas Tobé går runt och till exempel klagar över att han har fått en pizza med kriminella räkor på. <laughs> eh, alltså, om ni inte har sett den så, så googla på det för det, det, det är verkligen jättekonstigt. Eh, så om vi börjar med, med moderaterna. Liksom det här. Eh, kul sketcher, som eller kul. Jag nu för mm. er som mm. lyssnar i luften. Eh, whats up med det, ärligt talat. Jag har inte sett sk själva sketcherna men det låter ju besört. Jag tycker ju mest deras valafischer. Nu med deras byte av logga så känner jag ju lite så. Är det 90? Alltså, du vet, man, man kollar. Så är det här från valrörelsen 99 eller 98? Alltså, så, man får man. För att det känns som att de bara har gått bakåt. Alltså, rent liksom. In, de har ju verkligen varit så nej det var bättre förr. Och mm. både loggan var bättre förr, och liksom. Alltså, det är ju inte. Alltså All de, hade ju kunnat gå, exakt, de hade ju kunnat gå till en mer konservativ utveckling och komma på en ny logga, men nej, jag vet inte, jag tycker bara att det ser... Men det är på något sätt mer konservativt att ah. ta den gamla loggan också på det sättet. Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag, jag tycker det tycker bara väldigt bizarrt. Kärnkraft har de på, på ah. sina valapischer. Vad säger ni? Nej, äh, bara... Det skakar lite, för de som inte ser där i tv så skakas det lite på huvudarna här. Det är så trött. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså det är det klimatkoppling de kan ta. Väljerna bryr sig jättemycket om klimatet. och Moderaterna, moderaterna bryr inte sig det. inte så mycket om klimatet, och då är det här liksom deras klimatvinkel mm. för att kunna försöka få över. Mm. Mm. Varför är kärnkraften dålig klimatvinkel? För att den inte blir klar. Alltså även om. Alltså, jag, jag är ju inte för att lägga ner svensk kärnkraft, jag tycker att man ska behålla det som är nu och renovera om det går liksom, i, i den mån, liksom. att man ska inte göra som Tyskland, stänga ner och byta till kol. Liksom. Men problematiken med att bygga en ny kärnkraft är ju att vi behöver vara klara om alltså så, vi behöver ha liksom, ja, halverat eller ha noll 2030. Liksom. Och det är alla beräkningar som gjorts gjort att det tar ju mellan 10 och 20 år, kanske mer beroende på projekttid och genomröstning i demokratiska processer av att bygga kärnkraftverk. Liksom. Alltså, de är ju de kommer ju vara klara med sin omställning när jorden liksom är, redan har kapsaisat liksom. Så mm. mm. det kommer ha som Mad Max-bilar med en jävligt bra kärnkraft. <laughs> <Exakt>. <laughs> Ur ett ekonomiskt perspektiv så är det ju inte supersmart att satsa det. på kärnkraft när det är förnybart, det är så mycket billigare och, och tryggare och sådana frågor. Mm. Sen tycker jag man ska lyfta också, inte bara snacka om ekonomi utan också att det är en jävligt osäker energikälla och att vi fortfarande inte har löst lagringsproblemen och mm -hmm. ramritningen och liksom Allting. Så att jag, jag tror verkligen de där inte. gamla invändningarna, <laughs> Typ att <laughs> plutonium är jätte, jättegiftigt. Men från ett industriperspektiv så är det en trygg energi. Själv. Mm. Mm. och det är det som är kanske den, den starkaste positiva liksom, diskussionen nu här. Det måste ju vara därifrån som moderaterna kommer. De har väl massa industrigubbar som sitter och säger att det här borde vi göra. Liksom. Mm. Men för man så är det inte. alltså jag tror inte att det är en särskilt stor fråga. Liksom, om det inte är så att man fortfarande är emot, liksom har det här gamla 70-tals äh, antikärnkraft, mm. för den är fortfarande ett Typ stark. att man är en sån mm. person som har sån atomkraft, ah. nej tack, ah. in på sig Exakt, mm. för där är det ganska, som, är det ganska som starkt. Som Waldemar har. <laughs> Men äh, positiva delen, alltså just nu kommunikationsperspektiv så förstår jag det inte nej. alls. Okej, okay. ska, vi, ska vi hinna säga någonting om äh, Stefan Levens äh, vi, vi struntade Jim Ågesson, Stefan Levens nya korvfilm då? Jag eh, vet inte om ni minns förra valet, Stefan Löfven, eh, Socialdemokraten hade en film där han beställde en korv eh, hyllad film. Eh, nu har de gjort en likadan till, fast med EU-valet tema. Är det tråkigt eller är det en så bra film att man kan göra den två gånger? Jag, jag vill säga att jag, när jag såg den nya så kände jag så här: ja, men Lite är säger fan då. <laughs> lite, lite, grann. <laughs> Jag har faktiskt inte sett det nya, men det Men om du har sett den gamla så är den nya exakt likadan Okej, okay. ja men det säger väl en del om sossarna liksom, att återvinna <laughs> gamla idéer. Jag, tycker att det, jag håller med, jag tycker att det är en ganska bra sån Hej, jag kommer och pratar med, med dig som står här i korsosken uh -huh. jag, tror att, eller, jag tror att det är en sån, sån sak som saknas väldigt mycket i svensk, svenska samhället, svensk demokrati Är ju liksom ett utbyte mellan människor för att, och politiker på ett ställe liksom. Och sen är andra människor på ett annat liksom Så att jag, jag uppskattar ju det, sen, sen är det ju inte här någonting som Sosanna genomför i praktiken liksom. Men, men det du menar ju... att han inte faktiskt går och köper korv och pratar med manligt Nej, jag, jag, jag upplever nog inte att det mm. eh, är så. Eh, de gånger när jag, på, när jag jobbade på Burger King var väldigt få socialdemokratiska politiker som kom och sa Hej, eh, vad roligt att du jobbar här. Eh, vill du prata om politik eller om facket? Eh, så. Jag har hört lite sådana berättelser om, om Stefan. Han är min pappas gamla chef också. Så att, Lite, lite så, Colgobbe nog. Men nu vet jag inte om man är det längre. Men jag tycker att det var Men Det skapar en fin känsla film, liksom det är det som de vill, vill nå ut med. Men deras är ju, jag vet inte. Jag, ty jag tycker de slår lite fel generellt alltså i övrigt i deras, deras kommunikation. Eh, som sagt, väljarna bryr sig om miljö och klimat för såsarna kommer det på tredje plats i den här mm. frågan. Medan arbetsrätt kommer på första plats och jag tror inte att väljarna liksom direkt kopplar arbetsrätten på samma sätt till EU eh, som de gör miljö och Borde klimat. man dratt mer på klimatet? Alltså, har man... Borde man ha dratt mer på klimatet? Ja, uh, definitivt. Mm. Den, han, han köper en korv och så frågar han, är det svenskt kött? Är det här ekologiskt? Bakat bröd. Ja, <laughs> ja, men... Man får inte om det är veganskt. <laughs> <Man får> <laughs> <inte>. <laughs> Nej men precis. inte. Men precis. Jag har en Han står ju i filmen så står han ju också viden alltså mm. eh, för att gamla eh, korkraftsverkare. Det finns ju ändå någon grej, men det är ju en tredje, liksom som sagt, det är det tredje benet de står på. Eh, och De har ju både miljöangagerade kandidater och icke-möjangagerade mm. kandidater. Eh, så att, äh, men det är, jag tycker att de borde dragit mer på miljö och klimat, men det tycker jag generellt om deras politik att de borde göra. Så så Staltips för dig eh, inför valet är Leta reda på en klima klimatkandidat och rösta på den. Ja. Alltså det finns i de flesta partier. Har ni några bra tips? Hur ska man göra? Två veckor ja. kvar. Rösta på vänsterpartiet. Det kommer jag att göra. Ja, Kul <laughs> <Cool> tips. <Exactly. laughs> jag kan vara en ja, nej, men om du inte har koll så rösta ideologiskt där du känner att du har ditt hjärta. Gott. Då får vi avrunda för idag. Tack för att ni kom. Tack, Tack för Tack. att ni har tittat och eventuellt lyssnat för er som gör det. Vi är tillbaka nästa vecka i vanlig ordning. Vem som kommer då vet jag inte riktigt säkert. Den. Eh, om ni tyckte att det här var kul så får ni gärna prenumerera på tidningen Flamman. Eh, om ni redan prenumererar på tidningen Flamman så kan ni tipsa en kompis eller så, eller så kan ni swisha tror jag på ett nummer som finns här någonstans kanske. Nu är mina händer säkert i vägen, så nu ser ni inte det. samma. tack för idag! Eh, ses nästa vecka, hej hej!